Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah Amma ba'du Alhamdulillah, para bapak dan para ayah kuat sekalian, para ibu, kemas sekalian rohimahni, warahmatullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi waktu-waktu kita dalam rangka mempersiapkan bekal yang terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita Untuk benar-benar memanfaatkan waktu yang Allah sediakan dengan sebaik-baiknya Karena sungguhnya modal kita yang paling utama adalah waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala Sehingga diantara perkataan yang berharga adalah kalimat Al-Imam Ibn Al-Qayyim <tuh> yang diantara yang beliau mengatakan, yomah atul waktu asadu minal maut, menyanyikan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? Fa'inna yomah atul waktu tak tahu kang Wa anil akhirah. Karena semuanya Menyanyakan Waktu itu Memutuskan anda Dari Allah dan kampung Akhirat, ini kesempatan Untuk mendapatkan jannah Wa ammal maut Adapun kematian Yak tauka Adapun kematian memutuskan anda dari dunia Dan seisinya Kehilangan Allah Dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jannah Tidak akan bisa digantikan oleh apapun Tidak ada gantinya akan tapi kehilangan dunia dan seisinya itu semuanya tergantikan dengan hati yang tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan jannah. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan waktu-waktu kita waktu-waktu yang barokah, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena bagi seorang mukmin modal utama kehidupan kita adalah waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Malam hari ini kita insyaallah bersama-sama ingin mengambil faedah dari sebuah doa <tuh> yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara penggalan doanya adalah Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, yasilah aku atau yasilah diriku dengan hiasan iman. Doa ini sungguhnya penggalan dari doa yang cukup panjang dan sangat layak untuk kita jadikan sebagai doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diantara antara kalimat doa yang lebih utuh dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma as'aluka bil ilmil kal ghaib wa qudratika alal al khalqi ahyinni in til hayatu khairan li Wa tawafani ingkana til wafatu khairan li Ya Allah Dengan ilmu Atau dengan pengetahuanmu terhadap perkara yang gaib Dan Dengan Kekuasaanmu terhadap Para makhluk Hidupkanlah diriku Seandainya kehidupan itu lebih baik bagiku Dan matikanlah aku Seandainya kematianku itu lebih baik bagiku Allahumma inni as'aluka khosyataka Fil ghaibi wa syahada Ya Allah aku minta kepada kau rasa takut baik di waktu tidak ada orang di waktu sendirian tidak bersama dengan manusia maupun ketika dilihat oleh manusia wa as'aluka kalimatal haqqi firidha wal ghadab dan aku minta kepada engkau kalimat yang hak kalimat yang benar yang senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang benar, baik saat periboh maupun saat marah. Wa as al qasda fil fakir wal kina. Ya Allah berikan kepada aku sikap sederhana, baik ketika aku fakir maupun ketika aku kaya. Wa as'alukah na'iman La yangfad Wa as'alukah ainin la tangkotih Ya Allah Berikan kepada aku kenikmatan yang Tidak pernah terputus Kenikmatan yang tidak lenyap Dan Kesejukan hati Yang tidak terputus Wa as'alukah Ar-ridha batal qada, wa as'aluka Ais aisybah dal mamat. Ya Allah, aku minta kepadamu karyaan hati dalam menerima ketentuanmu ketetapanmu dan berikan kepadaku dan aku minta kepada engkau kebaikan setelah kematianku. Wa as'aluka. Lagzatan nazar ila wajahi Wasyauqan ila liqaiq Gaira daratin mudirrah Wala fitnatin mudillah Ya Allah ku minta kepada engkau Kelezatan Menikmati wajahmu Melihat wajahmu Dan kerinduan untuk bertemu denganmu Tanpa ada sesuatu yang membahayakan diriku. Allahumma zayyinabizinatil iman. Ya Allah ya silah kami dengan diasan iman. Wajalna hudata muhtadin. Dan jadikan aku orang yang mendapatkan hidayah. Lagi membimbing manusia di atas hidayah. Ini diantara lengkapnya doa. Yang dipanjatkan atau yang diajarkan Nabi kepada kita Yang semua Poin-poinnya tentu adalah perkara-perkara yang Sangat besar Ada yang bisa ngulangi <SILENCIO> Catatannya, Coba ada yang menyadar Silakan baca Ini ada Tandu Iya gak apa-apa Coba baca seadanya Itu aja. Yang lain ada nyarunya? Atau ada yang sudah hafal doanya? Dewa aja langsung tengah-tengah, <laughs> yang awalnya nggak ada. Atau nyadat potongan-potongan terjemahnya ada yang nyadat tidak aduk Silahkan baca Ya nyadat Ya kawan Ya apa-apa Untuk baca aja. Wakawafani tidak akan hidup beratul firaizi firaizi asal tak haja tak ada gaya wajah wajah dan tiap udah temu tadi ya nanti bisa antum cari doa itu di internet atau antum cari-cari doa tersebut InsyaAllah ketemu yang isinya kita lihat semuanya adalah perkara-perkara yang sangat besar yang pertama doa tadi mengajak kemara kita bertawasul dengan keagungan sifat Allah Subhanahu Wataala Allahumma bi ilmil kal ghaib wa qudratika alal khalq Ini adalah namanya tawasul Di antaranya kita diperintahkan untuk bertawasul dengan asma asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang al-ulya. Dan ini ada perkara yang masyru' yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, <tik> walilail asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian Baru kemudian kita mengajukan permintaan-permintaan yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ahiini ingka natiil hayatu khairanli. Ya Allah hidupkanlah diriku, seandainya kehidupan itu lebih baik bagiku. Karena hakikat kehidupan kita yang kita pakai untuk taat kepada Allah Taala. Orang yang waktu-waktunya tidak dia gunakan untuk mentaati Allah, hakikatnya dia tidak punya kehidupan. Oleh karena telah cukup kehidupan, lah, kehidupan, kehidupan hati, kehidupan iman. Sehingga ketika Allah mengatakan tentang orang-orang mereka hatinya tidak hidup. Apa mengkana maitan fa'ahyainahu. Apakah orang yang tadinya mati, bukan mati jasadnya, mati hatinya. Lalu kami hidupkan hatinya dengan apa? Dengan risalah, dengan iman. Ya Allah, seandainya kehidupan itu lebih baik bagiku, hidupkanlah aku. Dan seandainya kematian itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku. Sehingga di antara doa Nabi juga wa ja'alil hayata siyadatan lana min kulli khairin Wa jalil mawta rahatan lana mukilis syar. Ya Allah, jadikanlah tambahan kia umurku ini adalah tambahan untuk senantiasa mentaatimu. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku adalah tambahan untuk senantiasa taat kepadamu. Dan jadikanlah kematianku adalah akhir dari aku bermaksiat kepadamu. Kemudian, Ya Allah, aku minta kepada Engkau rasa takut baik ketika sendiri maupun ketika dilihat oleh orang banyak. Dan hakikat takwa ikhti billah adalah ketika seorang dia berada dalam kesendirian tidak ada seorang pun yang melihat dan menyaksikan lalu datang segala kemudahan kemaksiatan. Terbuka lebar Dan tidak ada menghalangi dia untuk melakukannya Kecuali satu pintu Yaitu Allah SWT Dan Allah akan mengadakan ujian iman yang seperti itu Sehingga Allah akan tahu Dan Allah mau tahu segala-galanya Seperti Allah katakan wal Waliyaklamallahu man ya bil bilhaibih Agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang tubuh, yaitu takut kepada Allah yang rahib. Sehingga hakikat ujian takwa adalah orang yang mereka dimudahkan Allah saat sendirian tidak ada yang melihat segala kemudahan masih diberikan oleh Allah Taala. Lalu tidak dia lakukan karena takutnya dia kepada Allah Taala. Dan maksiat ya kawan, walaupun dilakukan sembunyi-sembunyi, ini sangat berbahaya. Ulama kita mengatakan, Inna zulul balhalawat. Sesungguhnya dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu, hia asrul intikasat itu menjadi sebab utama keterbalikan hidup seseorang, sehingga terbaliknya kehidupan seseorang dari baik menjadi buruk itu diantara sebabnya adalah maksiat-maksiat yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan bahkan ada hadis yang sangat Layak untuk senantiasa kita renungkan hadis yang disahkan oleh al Binul Raheemullah Taala di antaranya Nabi kita pernah mengatakan Laaklaman na akwa min ummati yatu na qiyamati mal kiamati bil hasanati am sali jibali ti am tabayyok Aku benar-benar mengetahui ada di kalangan kaumku ini, umatku ini satu kaum yang kelak dari kiamat dia akan datang dengan pahala sebesar gunung Tihamah yang putih, pahala besar. Tapi alangkah sangat tragisnya nasib orang ini. Kenapa? Fya'jiluh Allahu haba'an mangsura. Allah menjadikan Pahala sebesar gunung Tihamah yang putih ini hancur bagaikan debu penerbangan sehingga tidak ada yang bisa dimanfaatkan lagi. Kalimat ini membuat para sahabat miris sehingga ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siap umlana, jali lana, lana Allah nakuna minhum wanahnu la, la na alam. Ya Rasulullah SAW Sifatkan siapa mereka dan terangkan para kami Agar kami tidak termasuk golongan mereka Sedangkan kami tidak mengetahui Kekhawatiran para sahabat Ketika tidak mengetahui hakikat satu perkara Lalu terjerumus dalam perkara itu Karena ketidaktahuan Dan ini adalah banyak kebodohan Terjerumus dalam perkara-perkara yang sangat ditakutkan tapi dia tidak menyadari sehingga al imam ibn al qayyim mengatakan falaribah an najaala aslu kulli fasaden wa kullu dararin yalhulkul abdu fitun yawa okrahu fawa natijah tidak dilagukan lagi bahwa kebohongan itu adalah sumber segala kerusakan. Tidak ada kerusakan yang muncul kecuali pasti sumbernya kebodohan. Dan semua malapetaka yang terjadi di dunia maupun di akhirat semuanya adalah hasil atau buah daripada kebodohan. Maka kebodohan apakah sangat membahayakan bagi insan? Kami bila maksiat maka para sahabat, ma para sahabat bagaimana minta Nabi Rasulullah jelaskan perkara mereka kepada kami. Siapa mereka itu? Apa kata Rasulullah Sallam? Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa yakhudunah min al-laili kama takhudun. Mereka itu adalah kawan-kawan kalian Dari kulit-kulit kalian Bahkan hebatnya itu bahkan Mereka ini biasa melakukan salat malam Sebagaimana kalian lakukan Tapi kenapa Sampai mengalami keteratas nasib Yang tragis dengan amalan-amalan mereka itu Kata Nabi Walakinahum kaumun Idah khalaubimahari milahi intahkuha. Tapi mereka ini satu kaum yang apabila telah dibalik mata manusia, telah menyendiri, sehingga tidak lagi bersama di keramaian maka mereka tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di zaman kita, Ikhwan, zaman IT atau zaman teknologi yang manusia bisa membuka jendela dunia dengan sangat mudah apapun yang dia inginkan, maka benar-benar perkara ini perkara yang sangat mengkhawatirkan setiap kita. Alhamdulillah. Maka yang nabi meminta kepada Allah taala di antaranya Allahumma inni as'aluka khosiyataka fil ghaibi was wa, wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab dan meminta kepada Allah kalimat-kalimat yang hak baik ketika ridha maupun ketika marah kita ini kalau sedang ridha maka semuanya Salah benar tidak dia pertimbangkan Karena memandang dengan Ainur Ribo Semuanya dianggap benar Kesalahan bisa dimaklumi dan dimaafkan dengan sangat gampang Atau bahkan kesalahan dianggap tidak salah Itu ketika orang telah Ribo dengan seseorang tapi ketika dia marah, benci, bahkan kadang-kadang kebenaran yang sangat nyata pada orang yang dia benci Dia tidak mengakui dan tidak bisa menerima kebenaran tersebut Agama kita mengajarkan Kebenaran itu datangnya dari siapapun dan ada pada siapapun kebenaran tidak akan berubah menjadi kebatilan dan tetap wajib kita terima kebenaran itu dari manapun datangnya. Walaupun bahkan syaitan yang membawa kebenaran tersebut. Tapi mesti dibedakan ikhwan antara menerima kebenaran dengan mencari atau mengambil atau berguru untuk mendapatkan kebenaran. Beda. Kalau berguru untuk mengambil ilmu, untuk dia mendapatkan al haq tidak boleh kecuali kepada orang-orang yang memang tutul mengajarkan al haq Tidak boleh kita berguru kepada alul batil. Tapi kalau soal menerima kebenaran, kebenaran itu datangnya dari manapun, bahkan dari syaitan wajib kita terima kebenaran, tidak boleh kita ingkari dan kita tolak. Wa as'aluka al-qasta fil-faqri wal-gha'fal ghinah Ya Allah aku minta kepada engkau Kesederhanaan Di waktu fakir maupun di waktu kaya Sehingga Tidak menunjukkan dia Dengan kefakirannya sampai menghinakan di hadapan manusia Dan tidak menunjukkan dia kekayaannya sampai dia glamor dan dia Ya ini menjadi orang yang berlebih-lebihan. Israf. Tapi dia tetap sederhana. Was'alu kana iman lah yang fad. Ya Allah aku minta kepada kau penikmatan yang tidak lenyap. Dan diantara caranya kita memelihara nikmat-nikmat Yaquan. -nikmat adalah dengan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Qayitun ni'am bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan kesyukuran Dan nikmat itu saya sekali lagi Nikmat ya semuanya nikmat dunia, nikmat agama Lenyapnya nikmat itu diantaranya dengan kufur nikmat Termasuk nikmat agama Boleh jadi diantara kita pernah bisa khusus salat Pernah bisa kalau baca Quran rasanya sejuk Dan sangat tenang hatinya tapi satu saat boleh jadi suasana menjadi berubah Sudah tidak bisa lagi menikmati indahnya, lezatnya, nikmatnya, nyamannya Berbagai macam ibadah Ini termasuk diantara dia telah dicabut atau kehilangan nikmat-nikmat yang pernah dia rasakan Dan pasti ada sebabnya Dan pasti sebabnya adalah kofronikmah Entah dengan maksiat Entah dengan sebab-sebab yang, uh, yang dia lakukan Yang jelas ada sebabnya Wa as'aluka Al-rildo ba'dal kodoh Ya Allah ku minta ku Ridoan terhadap Setiap keputusan takdirmu Karena setiap Takdir Allah adalah keadilan Allah Ta'ala Adlun fiyah kodohuk Ya Allah takdirmu Adalah takdir yang adil yang Allah tidak pernah dolim sama sekali. Sehingga bagaimana secara mimpin dia bisa ridok hatinya. Dengan segala ketetapan dan ketentuan Allah SWT. Wa as'aluka bardal aiz, bardal mamat. Ya Allah aku minta kepadanku kehidupan yang baik setelah kematianku. Wa as'aluka laddatan nadhar ila wajihik. Ya Allah kita, aku minta, kepada, aku minta kelezatan melihat wajahmu. Kalau ini bila? Melihat wajah Allah Ta'ala itu adalah Ziyadah. Kenikmatan tambahan yang Allah berikan kepada ahlul jannah. Liladina aksanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka berbuat baik, baginya ada al-husna. Ini al-jannah, baginya jannah. Wasiyadah dan tambahannya dan melihat wajah Allah yang merupakan tambahan kenikmatan ini adalah kenikmatan yang melupakan al jana terhadap semua kenikmatan jana. Padahal kenikmatan jana itu digambarkan oleh Allah Taala dengan ungkapan mala raat, wala udun samian, wala khatrah ala qalbin bashar. Nikmat yang namanya telinga belum pernah mendengar, mata belum pernah melihat, atau mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan sekadar terlintas pun tidak pernah. Semuanya di luar atang manusia bayangkan dan pernah rasakan. Tapi ada kenikmatan yang ternyata melupakan ini semuanya, yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun intensitasnya seorang menikmati melihat wajah Allah Tergantung Yaitu derajat mereka Kemuliaan mereka Ketinggian mereka Sebagaimana kita berderajat dalam menikmati kenikmatan-kenikmatan iman Wa as'aluka Wa'iradolaitin mudirrah wa'la fitnatin mudillah Allahumma zayyina bizinatil iman ini yang kita bahas Ya Allah hiasilah aku dengan hiasan iman Ya Allah Pertanyaannya adalah Apa sih Untungnya kita Berhias dengan hiasan iman Ada beberapa catatan Yang layak untuk kita ingat Sehingga kita mengetahui bahasa hiasan iman Adalah hiasan yang terbaik Hiasan yang tidak boleh lepas dari kita Yang pertama bahwa hiasan itu Ada dua Hiasan dunia dan hiasan agama Dua-duanya hiasan Atau hiasan dunia dan hiasan iman Sebagaimana nikmat itu ada dua Nikmat dunia dan nikmat agama yang Allah yang Nabi kita mengatakan innallaha yu'tiddunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu wala yu'tiddina illa man ahab Allah memberikan nikmat dunia ini kepada siapapun dari hamba Allah yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai Sulaiman Allah berikan kerajaan yang luas yang hebat dan bahkan kelengkapan yang tidak pernah dimiliki oleh orang yang sebelum dan sesudahnya Sulaiman bisa bicara dengan bahasa binatang Angin mengantarkan Sulaiman kemana mau pergi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang ya biasa bahasa hewan Dan bahkan para jin Allah Perintahkan berkhidmat Allah tundukkan untuk berkhidmat kepada Sulaiman dan Sulaiman adalah wali Di antara wali-wali Allah Bahkan Nabi di antara Nabi Allah Tapi Juga ada Yang namanya Fir'aun Allah berikan Kerajaan yang luas Makmur Hebat Sampai membuat dia mahrur Dan mengatakan Ana Rabbukumul Aqla Malakum min ilain gairu ammalakum min layl ghairi ini adalah karena fir'aun mağrur dengan pemberian Allah taala tertipu dengan pemberian Allah taala dan fir'aun orang yang kemudian berakhir dengan kebinasaan dihancurkan Allah di sana ada Osman bin Affan yang Allah berikan harta yang melimpah yang super banyak kira-kira taksirannya berapa triliun hartanya Osman bin Huh? berteril tril Osman Yang gede-gede aja di antaranya Pernah membelikan sumurumata Seharga Kalau dikurskan rupiah Kira-kira empat -kira an miliar Dua puluh ribu dinar Satu dinar itu kira-kira dua -kira juta kurang Dikit atau dibulangkan dua juta Dua juta kali Dua puluh ribu berapa ya kawan? Ah, ha? Ya tadi, kira-kira 40 miliar Itu sumber pertama Yang kedua Osman pernah datang dengan barang dagangan Sejumlah di atas seribu unta Seribu unta ini di atasnya semuanya barang dagangan Dulu kendaraan dagang di antaranya adalah unta Sekarang yang mungkin truk-truk Seribu unta itu kalau diparkir dari depan BSD sini, di sini sampai berapa kilo kira-kira panjangnya atau berapa meter? Seribu unta, semua barang yang ada di atas unta ini yang jumlahnya seribuan ini dijual kepada Allah alias digratiskan kepada kaum muslimin karena mengharapkan keuntungan yang Allah akan berikan kepadanya. Penjual pembeli yang siap membeli dengan keuntungan asyraf ilah sabi imyatilu defin ilah abafin katirah sepuluh sampai tujuh kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Osman pernah membiayai sepertiga perang tabuk biaya perang tabuk sepertiganya ditanggung oleh Osman. Kira-kira kalau ditaksir berapa triliun barang harta Osman. Yang jelas buahnya. Melimpah ruah. Tapi di sana ada juga manusia yang dimurkai Allah. Super kaya sampai kemudian juga ter atau mahrur tertipu dengan kekayaannya. Yang jumlah kekayaannya diceritakan Allah. Kunci-kunci gudangnya pun tidak kuat diangkat oleh puluhan orang yang kuat. Antum coba kumpulkan kuncinya antum dari kunci selorokan, kunci pintu almari, pintu kamar rumah, pintu pak kunci pagar. Semuanya dikumpulkan kira-kira berapa kilo atau berapa quintal? Kuncinya. Ah ini kuncinya, kunci gudang kekayaannya korun Itu diangkat oleh puluhan orang yang kuat Itu tidak kuat Yang menunjukkan intinya adalah Luar biasanya gudang hartanya korun Dan korun adalah satu diantara contoh orang yang dimurkai Allah Dan Allah berikan kekaya yang melimpah Sehingga kesimpulannya Soal dunia bukan menjadi standar Orang itu dicintai oleh Allah atau tidak Tapi dunia pemberiannya lebih bersifat kepada ujian Sehingga Allah SWT antaranya mengingatkan tentang pikiran orang-orang yang salah Fahamal insanu idha mabdalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu Fayaqulu rabbihi akraman Wa amma idha mabdalahu faqaddaru alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana kalla kata Allah adapun manusia itu kalau dia sedang diuji oleh Allah ida mabdalahu sedang diuji Allah taala dengan apa dengan nikmat yang beruntun Allah berikan Allah kerocok Allah Berikan beruntun, nikmat-nikmatnya, apa komentarnya? Robby Akraman, oh Allah sedang memuliakanku. Tapi kalau sedang diuji oleh Allah dengan dibatasi rezekinya, dipersulit. Usahanya bungkera tangkrut, keluarganya sering dapat musibah. Intinya berulang-berkah bertubi-tubi dia mendapatkan kesulitan dalam urusan dunia. Komentarnya, Rabbi ahanan. Rabbku menghinakanku kata Allah, kala enggak. Itu bukan urusan pemuliaan dan penghinaan Allah, tapi itu adalah ibtila. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ita ahabballahu aptah italahu kalau Allah mencintai hambanya itu Justru Allah akan menguji hamba tersebut Karena dengan ujian itu Di antaranya akan Allah jadikan sebab untuk mengangkat derajat Sebab untuk bergugurannya dosa Sampai ketika nanti kelak di hari kiamat Itu Ya waktu ahlul afiyah Orang-orang yang tidak diberikan musibah oleh Allah Ta'ala. Berangan-angan. Hina yuqta ahlul bala as-sawab. Saat dia melihat. Orang-orang yang diuji Allah di dunia itu. Menerima pahala dari Allah Ta'ala. Dia berangan-angan apa? Lau anna juludahum kanat. Quridat bil maqarim seandainya kulitnya itu disayat-sayat, dipotong-potong digunting-gunting oleh Allah Ta'ala kenapa? karena betapa sangat luar biasanya pahala yang sedang diterima oleh ahli bala ahlul musibah sehingga seorang salab mengatakan laulal masyid lawaratnal akhrata minal mafalis Seandainya bukan karena musibah-musibah, maka kita ini akan bisa masuk kampung akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut. Karena musibah itu dia akan merontokkan dosa-dosa para ahli musibah, para pemiliknya, sehingga. Sekali lagi urusan dunia tidak berkaitan dengan kecintaan dan kebencian atau pemuliaan dan penghinaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecintaan Allah itu berkaitan dengan sejauh mana hamba itu dia memiliki agamanya atau istiqomah di atas agamanya. Wala yuqti illa man ahaf Allah tidak akan berikan agama ini Yaitu istiqamah di atas agama ini Kecuali kepada hamba yang Allah Cintai Alhamdulillah Dunia secara umum Adalah semuanya al hiasan di mata manusia Sehingga Allah ungkapan dengan ungkapan I'lamu annamal hayatu dunia Laipun Walahun Wazinatun Watafah surum baina kum watakah bil amwal wal aula di antaranya Allah jadikan dunia telah zina hiasan. Zu'ina lina sihobu syahwati mina wal banina wal qanatiril mukantorat mina dahab wal fitah wal khail wal musawwati wal anami wal hasz dhalika mataul hayat di dunia dijadikan oleh Allah zina sesuatu yang terlihat indah. Kemudian ada nuansa Kecintaan dan ada Selera yaitu syahwat Sehingga menyatunya tiga perkara ini Dalam hati manusia Membuat manusia sering Hubban jaman Yaitu sangat lengket kecintaannya Kepada perkara dunia Zalika mataul ul hayati dunia Kata Allah Tapi kalian, Perhiasan dunia ini Adalah perhiasan ...yang sering membuat manusia sengsara dan menipu manusia. Perhiasan palsu. Perhiasan yang penuh dengan... ...yaitu fitnah-fitnah. Berbukan perhiasan yang hakiki. Perhiasan yang membuat manusia sering kemudian justru berakhir dengan kebinasan dan kesengsaraan. Sehingga ketika Nabi menggambarkan tentang dunia... Inna dunia hulwatun hodirotun. Dunia ini memang hulwat. Manis. Manis. Barang kalau nyesep. Ngemut barang lagi. Terus dilepah. Apa tetap dicacep. <laughs> ya dicacep sampai habis. Kalau kalau nyicip barang pahit. Baru dia dilepah. Hijau. Sehingga di teling itu. Enak, nyaman, demenakan Sehingga membuat kesengsem Sampai kalau petani terkadang Ke sawah, ke kebun Lihat tanamannya hijau-jauh itu Pagi berangkat Sampai sore kadang-kadang itu enggak kerasa waktu sudah habis Sekian lama dulu. Kita lanjutkan sebentar Ikhwan. Kita sedang bicara tentang Yaitu Zinatul Hayati Dunia Perhiasan kehidupan dunia Perhiasan ini sebabnya perhiasan yang dikatakan Allah Tidak lain kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan Di balik perhiasan dunia sering manusia kemudian justru menjadi jelek Berapa banyak orang yang mereka berbangga-bangga dengan dunia Berias dengan dunia Yang membuat dia angkuh dan sombong Sehingga menjadi Sesuatu yang tidak mengantarkan lagi Kepada keindahan Kehidupan Dan perhiasan dunia Perhiasan yang murah Murah Bagaimana Allah SWT menggambarkan Tentang murahnya kehidupan dunia Sehingga dunia ini kata Allah, apa yang dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betapapun panjangnya orang dia menikmati dunia, wafil hakikah kasiroh sangat pendek. Dan dunia ini betapapun hebatnya, betapapun kelihatan luar biasanya, fil hakikah hakira hina dan rendah. Allah menggambarkan betapa singkatnya kenikmatan kehidupan dunia yang koti bila diantara dengan ungkapan Inna yaman inda robiqa kalfis anatin mim satu hari di sisi Allah itu seperti seribu tahun dalam hitungan kalian kalau seandainya anda minta maaf diberikan Allah umur seratus tahun 100 itu 1 persepuluh 10 dari seribu Dan satu hari itu 24 jam Maka umur anda tidak lebih dari 2,4 jam Dalam menikmati kehidupan dunia Sehingga Orang yang Allah berikan kesempatan Bernikmatikma tentang dunia Selama-lamanya Ya ini semaksimal mungkin Apa kata Allah Numati'um qalilan sama nafaruhum ila adabin kauliu. Kami berikan kesempatan pada mereka untuk menikmati kehidupan mereka dalam waktu yang singkat, kemudian akan kami seret paksa dia kami limparkan ke dalam jannat. Dunia ini, eh kawan, sehebat apapun fil filhakeka hakirah hina dan rendah. Orang yang mencari dunia untuk dunia dan dinikmati, hanya semata-mata untuk menikmati dunia, sehebat apapun dunia itu adalah hakirah, hina, dan rendah, dan murah. Allah menggambarkan dan Nabi kita menggambarkan dengan gambaran-gambaran yang menunjukkan tentang rendahnya kehidupan dunia. Contoh, Nabi memiliki beberapa ungkapan tentang rendahnya kehidupan dunia. Satu, dunia itu enggak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Lautkanat ibu dunia tak diruindalai jannah ba'ala masyakal kafir asarbatan ma'aukamaqala. Seandainya dunia itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan berikan minum pada orang kafir walaupun setakuk. Dua Dunia ini enggak lebih daripada bangkai kambing yang cacat telinganya. Nabi pernah jalan-jalan di pasar, mendapatkan bangkai kambing yang cacat telinganya, kemudian dicangkiwing oleh Nabi, tahu cangkiwing enggak? Diangkat oleh Nabi, ditunjukkan kepada para sahabat, ditawarkan kepada mereka, ayuhibbu ahadukum analahubidirham. Ada enggak diantara kalian yang mau memiliki ini dengan satu dirham? Artinya beli dengan satu dirham, dia pulang bawa bangkai kambing. Kata mereka, Ya Rasulullah, enggak ada diantara kita yang mau beli. Apalagi pakai beli. Kata Nabi, Atau hibuna Ada enggak diantara kalian yang mau bawa pulang gratis? Kata para sahabat, Ya Rasulullah, Laukana hayyan kana aiban fa'inna wa asa. Ya Nabi seandainya kambing ini hidup buat kami memilikinya itu aib karena cacat wa kaifa wa wa mayyit apalagi telah menjadi bangkai. Apa kata Nabi ingin memberikan pelajaran berharga pada mereka dengan tamsil yang sudah mereka lihat dan mereka punya pendapat wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hada alaikum. Demi Allah dunia tidak lebih berharga atau dunia itu lebih hina dibandingkan dengan bangke kambing cempe yang cacat ini. Bagi kalian wae komunis yang Allah janjikan jannah yang ketiga. Tamsil nabi mat fil akhirah illa mislumayj ala hatukum isbaahum fil yami fal yang turbi mayerji. Dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Tidaklah seperti saat anda mencelupkan cemari ke lautan lalu angkatlah, perhatikan tetesan air yang menempel di cemari anda. Itulah tamsil dunia dan lautan yang tinggal tamsil akhirat yang keempat. Nabi pernah tanya kepada si Fulan sahabat, Wefulan, Mato Amu, yang kamu makan apa? Laham walaban ya Nabi. Daging dan susu, wahai Nabi. Kata Nabi, setelah kamu makan jadi apa? Jadi seperti yang kau juga sudah tahu ya Nabi kata Nabi inna Allah daraba nas masalan di dunia Allah membuat tamsil apa yang keluar dari perut manusia ini perumpamaan tentang dunia Dunia itu awalnya seringnya membuat orang kemecer Oh kemecer enggak ngiler kemecer tangkeleng Pisah kemudian burger, dawet, gudeg, soto, semua uh, semuanya membuat kemejel. Tapi kalau sudah masuk perut keluar kemejel lagi enggak? Itu tamsil dunia rata-rata budak-budak dunia akan berakhir dengan menjijikan dan menyangsarakan. Awak ni bila? Ini semuanya di era Tamsil yang Nabi Tamsilkan. Seandainya manusia hanya mencari dunia, memperbudakkan diri untuk dunia dan untuk dunia, anda menikmatinya pun super sangat sedikit. Ketika Nabi membaca ayat Al-Hakum Taqalur, sungguh berbanyak-banyakan dalam urusan dunia telah membuat kalian lalai. Ambisinya kalian terhadap dunia, terhadap harta, jabatan, kedudukan, pangkat, ketenaran, ketokohan, membuat anda laleh, laleh dari Allah, laleh dari kampung akhirat, laleh dari kematian, laleh dari tugas ibadah, sehingga hidupnya sekedar untuk menjadi budak-budaknya dunia. Apa kata Nabi Iyakul ibn Adam Anak Adam tiap hari mengatakan Mali-mali hartaku-hartaku Kata Nabi Woi anak Adam Harta anda itu hanya tiga Satu Ma'akalta fa'abla'ita fa uh, Ma'akalta fa'abna'ita Wa malabista fa'abla'ita Wa mata matasadakta fa'abqaita Harta anda itu tiga Satu Yang anda makan lalu habis yang anda pakai lalu usang Kalau malah punya yang ketiga Yang anda sodakokan Itu yang akan kekal Eh Huan, Perhatikan baik-baik Antum dan kita Kalau ngejar dunia sampai ngos Ngosan habis-habisan All out kita kerahkan untuk mendapatkan dunia Dan hanya untuk dunia Kata orang Jawa ora bakal nyunjuk Kera <laughs> nyunjuk Tahu enggak Ranyucuk? Apa Ranyucuk itu? Ini pentingnya bersama cowok. Ranyucuk. Sehingga ini tidak apa itu? Si Ranyucuk itu. Sehingga apa yang dia telah korbankan untuk mendapatkan dunia itu menikmatinya itu. Enggak sepadan, enggak sebanding dengan rekosonya. Itu Ranyucuk. Bayangkan coba. coba Antum pengen menjadi orang kaya Dengan jalan menjadi dokter SD, SMP, SMA Kemudian kuliah Berapa tahun? 6 tahun, 6 tahun, rolas tahun Tambah 5 tahun, bitulas tahun Ambil spesialis Berapa tahun? Itu cara untuk mendapatkan sampai gelar dokter itu pecicilan mencicil Habis-habisan waktunya, tenaganya diberas semuanya. Setelah jadi dokter, apa langsung duitnya masuk semuanya? Enggak. Praktek. Baru melek biar. Langsung praktek di rumah jam 6 sampai jam 7. Tutup praktek siap-siap. Mandi, sarapan, berangkat ke rumah sakit Jam delapan sampai jam empat Umpamanya Lalu pulang Mandilah apa istirahat bentar Buka praktek lagi Jam limu tekan jam Songo Sudah begitu toto praktek On call, siap dipanggil rumah sakit Yang manggil dia Dipers habis ngati garing, coro ando tipres sampai garing, terus kang duitnya sudah ngumpul, ngumpul ngumpul ngumpul sampai miliaran, kalau praktek oh hasilnya kayak sepur, jejer-jejer merentet jejer, buahnya sampai tele-tele sampai kesel, kemudian sudah mu miliaran uangnya, menikmati juta bayuon, makan, make make Makan makan makai Sekarang antum uangnya triliunan Bahkan pengen makan Uangnya banyak Mboksak Jakarta Ini semua Apa namanya kuliner di telepon semuanya Suruh datang setor makanan yang paling enak Bakal datang Sampai searat-arat Satu lapangan ke bisa dicecer Pertanyaannya Kalau sudah waktu yang menikmati Yang bisa masuk ke perut anda berapa? Nek soto yo ya, pirang Mangkok kalau gudeg ya pirang Kendil Itu kalau antum paksa-paksa sampai sundul Sini Oh ambulan siap Bawa ke rumah sakit Dikit Apalagi biasanya minta maaf Kalau sudah kaya itu rata-rata Wisrodotuwo Sukih Sukih lorororone Oke Sukih pondok, sukih penyakit. Ya ancaman setruk, asam urat, gula, sembarang kalir sudah mulai banyak ngekos di situ. Ini akhirnya menikmatinya sangat minim. Satu. Yang kedua. Yaitu make. Make itu ya pakaian, ya mobil, ya rumah, ya semua perabot-perabot yang bisa dia beli. Bisa bangun rumah saat benar ada tawaran properti, rumah mewah dibeli semuanya sampai 10 umpamanya. 10 umpam, 1 umpam kamarnya 10. Berarti berapa kamar? Satu. Terus sekarang, wayai turu menikmati tempat tidur. Satu tempat tidur itu langsung gelipat-gelipat gitu biar nikmat semuanya. Apa satu kasur dong? Ya satu kasur. Antum bisa bangun rumah sampai WC-nya pun pakai lapis emas perak. Antum memenikmati WC itu berapa lama? Maksud dikekep terus WC-nya? Kan enggak juga. Bisa beli mobil miliaran, jejer 10. Sekali pakai mobil berapa? Atau sekali pakai berapa mobil? Ya satu mobil. Maksud di rentang 10 menurut barang. Enggak mungkin. Dan tidak mungkin pakai mobil 24 jam, muter-muter terus. Biar menikmati maksimal, mati dengan mobil nanti. Ikhwan eh, wang, minin sangat sedikit. Baju juga hanya satu, dua, lapis tiga baju. Antus, suki melegedu, saban pasar, saban toko, saban butik. Dikumpulkan semuanya pakaian yang cocok. Sampai sepuluh lemari, sampai telung atau setel numpuk. Mencap-mencap sampai tekan Sundul lemari Sekali pakai berapa setel Dua, tiga setel Masuk binggitok sugi langsung lima setel Kantong jalan di pinggir jalan Kata anak-anak lagi kopla Ya <laughs> wan Dunia kalau kita cari hanya untuk Menikmati dunia itu sangat minim Ranyunjuk kata orang jawa kalau hanya makan pakai makan pakai lalu mati. Turah, turahnya buahnya. Apa yang kita tinggalkan di dunia ini adalah miliknya ahli waris, bukan milik kita lagi, kecuali yang kita titipkan kepada Allah taala. Maka dunia ini betapapun hebatnya adalah hina kata Nabi. Kecuali orang yang mereka memegangnya adalah ahlu taqwa, maka semua perkataan ulama ini nama ilal jannah tua ilan nari tarikun. Adapun dunia ini bisa menjadi jalan yang mengantarkan ke surga atau ke neraka. Kalau ditahan ahl ahlu alu takwa, maka dunia akan mengantarkan dia ke jannah. Kau ni bila adapun jannah, adapun iman ini perhiasan hakiki dan perhiasan yang sangat mahal. Sangat mahal. Eh, walaupun kita semuanya telah dibidik oleh Allah dan Nabi kita bahawa ada kehidupan bakdal mama. Ada kehidupan bakdal mama. Kehidupan setelah kematian kita. Yang ketika nanti apabila kita sampai gagal. Di kehidupan yaumul akhir Maka anda tidak akan Bisa menebus dengan apapun Yang anda miliki tentang dunia anda Sekarang ya kawan Konglo merat yang paling konglo Orang suki Yang paling suki Berapa kekayaannya di dunia ini Yang tingkat dunia Berapa jumlah kekayaannya baca enggak ada enggak kira-kira kekayaan sejumlah gunung yang ada di dunia itu, emas semuanya milik dia? Tidak akan mungkin. Kata Allah, seandainya bumi yang bulat ini atau total bumi itu wujudnya emas. Milik satu orang, lalu dia pakai untuk menebus azab yang Allah timpakan pada dia, oh tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Antum mengumpulkan kekayaan sampai ngeten kaya apapun enggak akan bisa punya emas sebesar bumi. Seandainya sampai bisa kata Allah, "Innal ladina kafaru wa matu wa mukfarun fala yuqbala min ahatihim milul ardi daban walaw iftadafi." Seandainya orang yang kafir itu mati Dalam keadaan kafir Ketetapan bagi mereka azab Maka seandainya mereka punya emas sebesar bumi Lalu dia ingin pakai untuk menepus azab Oh sekali-kali Allah tidak akan Terima tebusan mereka Untuk menepus kesengsaraan Di hari itu Tuan, Sekarang ini Kalau Antum Punya koneksi Orang-orang yang hebat Itu sangat memberi kemanfaat bagi anda atau anda atau kita sekarang ini di dunia ini ketika tertimpa musibah masih banyak orang yang empati yang memperhatikan dengan kita tapi Allah ingatkan akan ada hari yang seandainya anda gagal di hari itu Maka orang bahkan orang yang terdekat anda pun tidak akan peduli sama sekali kepada anda. Wala bahkan sekedar bertanya kepada anda pun enggak. Yang perlu teman dekat, teman akrab, poncokan, sahabat karib, Kemudian melihat anda sengsara dan dia lewat. Bertanya pun enggak. Betapa ngenesnya nasib saat itu. Orang-orang yang dulu menjadi tumpuan harapan anda, orang-orang yang anda telah tanggung hidupnya, anda bekerja untuk mereka hari itu sama sekali tidak akan mau menolong kepada anda walaupun sedikit pun. Yaumaya firul muromin ahi wa ummihi wabi wa sahibati wabani lekkul mreel minhum yaumaidin sallu yuqni. Hari itu setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anaknya, semuanya mereka sibuk dengan urusan masing-masing bahkan kalau sekarang ini ikhwan, ibu anda orang tua anda sangat perhatian dengan anda siap berkorban apapun untuk anda akan datang hari bahkan mereka tidak sekedar hanya tidak mau berbuat baik kepada anda Bahkan seandainya bisa Bagaimana anda dijadikan tumbal oleh mereka Untuk menyelamatkan diri azab Allah Ta'ala Yawattul mujrimu law yastadhi min adabi yawmi idhin wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tu'i tu wa man fil ardi jami'an thumma yunji kallaa innaha ladaa naz'at lishawa daru wa jamaa fa'awa padari ketika orang-orang mujrim ini dia berhadapan dengan azab Allah dia berangan-angan seandainya bisa menepus azab kalau perlu dengan anak kandungnya, enggak cukup dengan istri dan saudaranya, enggak cukup dengan keluarga besarnya, bahkan kalau perlu semua manusia di muka bumi Jadikan tumbal keselamatan bagi dia, tapi kata Allah kala, enggak bisa. Janam azab yang menyala-nyala, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Yang janem akan mengundang orang yang dulu berpaling dari agama Dan hanya mengumpulkan harta Tapi enggak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala Sehingga orang-orang yang di dunia hanya mengejar harta Mengejar kekuasaan Dan dia lupa dengan persiapan Untuk menghadap Allah Hanya akan menjadi tangisan panjang dan penyesalan Ma'akna an-nimalia halakah anni an-nasolatnia adoh Hartaku sebanyak apapun telah tidak berguna lagi adoh kekuasaan ku telah hancur binasa. Alhamdulillah hari-hari ratapan panjang yang tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dia dengan apa kita melepas hanya dengan satu perkara yaitu dengan iman yang kita miliki sehingga iman adalah harga yang sangat mahal harta yang sangat mahal. Dan iman apabila meresap dalam hati orang akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Ketenangan hidup. Jannatuh dunia. Dan iman ketika meresap betul dalam hati manusia. Akan menjadi hiasan yang sangat indah. Karena akan membentuk al-akhlaqul gerima. Sangat panjang. Wurahnya. Tapi kajian kita, kita tengok sekarang saja Mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah SWT. Menjadikan iman sebagai hiasan dalam kehidupan kita. Yang akan menjadikan kehidupan kita, dunia menjadi jannatur dunia. Dan akan membentuk karakter, akhlak kita yang mulia. Dan mengantarkan kita menjadi ahlul jannah saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu SWT. Allahumma asli ilana dinana. huwa ismatu amrinam. Allahumma aslih lana dunyana, Allah tibia ma'asunam, Allahumma aslih lana akhiratana, Allah tibia ma'aduna. wajalil hayata ziyadatan lana min kuli khair, wajalil mawta rahatan lana min kuli syair. Wa sallallahu ala, ala nabiyyina Muhammadin wa ane alihi wa sallatu wa sallam, tazakumullah khair, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.